що Гонта на службі старанний, у боях хоробрий, в ділах звитяжний. Та проте він запеклий схизмат, а тому прихильності до католиків мати не може. До таємних же його помислів докопатися важко. Але в очах його, помічаю я, бігають іноді зелені вогники. «Ні, як собі хочете, а поки в мене немає фактів, які б навели на нього підозру. Я Гонті вірю і ним дорожу», – заявив Ладанович. В цю мить на губернаторському подвір'ї пролунав тупід кінських копит, знялася метушня. Усі замокли і насторожилися. Через хвилину в залі з'явився Хорунжий Бладановича Фелікс Голембицький. Весь його одяг був забризканий багнюкою, на блідому обличчі застиг жах. За Голембицьким увійшло до залу кілька дам, стурбованих метушнею. Серед них була їх вихованка шемуських Шемуцьких Текля наречена пана Фелікса. Голимбицький хитачись, наблизився до свого принципала і, ухопившись за високу спинку крісла, щоб утриматись на ногах, промовив, задихаючись, ясновельможний пане, нещастя, на моє село Турову напали гайдамаки. Гайдамаки? скрикнули вражені слухачі. Так, гайдамаки, говорив Голимбицький, все пограбували, двір спалили, ксьонза, офіціалі і їх команду перебили. О Боже, простогнав плебан. «Хай вони згинуть!» – люто прошепів Ксьонс. «Отож, винищимо всіх!» – вигукнув Цемпковський. Але молодь, заціпенівши від несподіванки, не обізвалася на цей заклик. «Коли б не Гонта!» – провадив Голембицький. «Я б загинув!» – він кинувся, затримав оту бунтівливу наволодь, допоміг мені втекти, а сам потрапив на палю. Нещасний, це засмутить графа. «От бачите, панове, моя правда! Гонта був вірний слуга!» Він своєю жахливою смертю довів тепер, що на нього зводили наклеп. «Так, Гонта!» – почав був Голембицький, але від утоми і пережитого страху мало не замлів. Його підтримали під руки Крепс і Шафранський, що стояли поруч. «Чи не поранений пан Хорунжий?» – стурбувався Младанович. У дверях вітальні почувся істеричний жіночий крик. «Ні, Богу беріг!» – з усиллям відповів Хорунжий. «Просто я втомлений, усе бився!» При останніх словах він раптом почервонів, але мить його щоки знов поблідли. «То посадіть його!» – засміявся Младанович. «Та дайте йому добрий келих старого литовського меду!» «Той одразу воскресить його! Поверне йому силу!» «Пане Шафранський, будь ласка!» Шафранський кинувся виконувати наказ губернатора. А Кшемуцький поспішив до збентеженої теклі і почав її заспокоювати. До них підійшла Вероніка і забрала теклю у внутрішні покої замку. Повертаючись на своє місце, Кшемуський помітив якогось літнього сивого шляхтича, що сидів коло самих дверей. Він був одягнений у старовинний польський костюм. Чуприна його за старопольським звичаєм була підголена, а довгі вуса спускалися на гаптований золотом жупан. Темне, засмагле і огрубіле, от вітру обличчя його здавалося майже чорним, контрастуючи з білими вусами й бровами. Різкі риси його і чорні, мов вуглини очі, що поблизкувалися під навислих брів, та два-три шрами, які перерізали в різних напрямах його обличчя, надавали йому якогось лихого і понурого виразу. Судячи з розкішного одягу й зброї, це був значний пан але енергійне й похмуре обличчя його так відрізнялося від випищених, гладких пик вельможних панів, які тут зібралися, що кшемуський мимохід звернув на нього увагу. Якусь пилину стояв він нерухомо перед старим, не одриваючи від нього очей, і намагаючись пригадати, де й коли бачив він його. Шляхтич помітив, цей спинив на Кшемуському, в свою чергу неприязний погляд. Гадаючи, що Шляхтич незадоволений його безцеремонним оглядом, Шемуський уклонився і промовив гречно. «Здається, я не помилюся, правда ж, я мав честь бачити шановного пана на бенкеті у себе в Лисянці». Запитання Кшемуцького чомусь бентежило Шляхтича, а втім це тривало лише одну мить. "Адже ж, пан губернатор не помиляється», – відповів він сухим, хрипким голосом, підвівшись з місця, і кивнувши шемуському головою. «Я мав утіху бути в гостях у пана і був свідком розкішних видовищ, які пан приготував для своїх гостей». Усе це старий промовив так сухо, що шемуському важко було вести розмов далі,